aldeonen tsule guztioi arratzaldeon berriozar e, ludotekako lehen zaioa entxuten ari zara Bai ongi entzunduzu berriozarko ludotekako lehen saioa pa, pa, Pau la princesa reventao, cuerpo caerendido a su lado, ya eta ama ama behin hemen izango gaituzue ludotekako irratzaio berri honetan Eta gaur e, amaiur e, gurekin dago Naira, ere bai, argi, eunate, netzkutz eta ainara Eta kontenido interesgarria e, atal ezberdinetan beraiek landu duten, atal ezberdinetan zuei laguntzeko arrattzalde zati honetan. Diremaszia duteaz makia Txisteak inkeztak. E... Serie ergelak, ludotekako agenda eta bar luze bat e, zuekin laguntzeko arratzaldea honetan Hau da, ludotekako irratzaioa eta azteragoaz! Eta, arratzalde hau ongi, azgaitzen, amaiurrek karri digu AZDZeko abesti bat, beraz, amaiurren eskutik AZDZeko abesti azkerrik asko amaiur. ora bueno, lehenengo programa izateko ez dago gaizki hain eh, eh, astea jafta eta orain bagoa eh, gure bestelako sekzio batekin argiren eskutik arratzaldeon argi zer modu zaude? Oso ongi. Oso ongi eta eh, nolako izena dauka zure sekzioa edo prestatu duzun sekzioa? Inkesta. Inkesta ta zertan da xa? 15:00 bisara lagun Gure lagunei egindako galderaren erantzuna entzungo dituzue. Eta aste honetako galdera zein izan da? Sei irutzen saizu e, eskolako omen Eskolako menditzuak sei irutzen saizu. Ez daude mendiak eskolan edo esan es. e, daiozu hor jarri dute muntikulo hoiek parke modukoan, ez? Bai. Patioan. Edarki eta zure zuen lagunen artean galdetu duzu hori, ez ta? Bai. Gohasen entzutera ba. Amabostero bezala, hilabeteko galderarekin utxiko zaituztegu. Eta gaurko galdera da... Zei ditzen zaizu patioko menditxoak? Ba, orain, egunak pasata gaizki iruditzen zait e, jendean, bera ingainean, e, bultzatzen diderako. Arraian, beste kanta batekin goaz zela, Norke hau tatu du, abestia hau. Eh, Naira, conta eguzo. Eh, Zergatik duzu abestia hau. Pues marchosa delako. Oso marchoso delako. Bai. jarraitu dezagun marcharekin. Venga, zure mundua, enton sarmiento. Peda, Gure mundu Ez zure bizitza kontra esanetan Bizutze zure harima haizearen menpean Ez pasasure bizitza kontra esanetan Beno, eta martzatik e, txiste honen joango gara eunateren eskutik A arratzalde hon, neurate. arratzalde hon. Zaher modu zaude. Ongi. Eta zere nolakoa da zure sekzioa? Nik esan dut dibertigarria da, baina Jose, zere esango duzu? Ze kontatuko dizu? Ba, diguzu. orain eguneko txisteak igotikituko saizkigu, etxean herri askuera geingo dizkizuen txisteak goazen astera. Bueno, hori ikusteke dago, ez? Bueno. <laughs> Ikusiko dugu a ber barregarriak diren zure txisteak. Benga ba, bota. Que le hice una uva verde a una morada. Respira idiota, respira. <laughs> es qué pasa si juntas un chicle con una motocicleta una motocicleta y la conversación entre la ducha el jabón y la bombilla la ducha yo creo que tengo gripe no deja de gotearme la nariz el jabón yo cada día estoy más delgado y la bombilla yo tengo la cabeza muy caliente Eta horrekin amaituko dugu. Bai. Eskerrik asko. <risa> eta eskerrik asko hain barregarria izan den eh sekzio hori. Eh, horrengo e, egongo astearte. Bueno, e, egon berriron zuekin. Eta beste abestitxo bat eh oraintxe argiren eskutik zeinda hautatu duzun abestia argi. Perfet. Eta zer dela eta hautatu duzu hori? Eh, politeiru ituz saida Arki, guasem, perfecta guin. I found a love for me Darling, just dive right in well, Follow my lead well, I found a girl Beautiful and sweet well, I never knew you were the someone waiting for me Cause we were just kids when we fell in love Not knowing what I give you up best time oh, Darling, just kiss me slow Your heart is over to our favorite song when you said you looked at me I whispered underneath my breath But you heard it darling you look perfect tonight well I found a woman stronger than anyone I know She shares my dreams, I hope that someday I'll share her home Ederra ere perfect izeneko abesti hau eskerrik asko argi ekartzeagatik Eta orain bagoaz, zekzio e, zera e, edo atal berezi batekin. Amaiur, zure da, nolakoa nola du izena zure zekzioa edo prestatu duzun atal hori? Zeri ergelak. Zeri ergelak, e, izen horrekin zer, e, ez den izango. Konta iguzu, zertan da etzapizka bat e, zeri ergelak. Pues dira, eh, serie batzuk, ez utela sentido asko. <risa> A dos, ba, aurrera, serie ergelekin. Beno, orain mapa izango naiz eta dora esploratzailea izango da atalonen protagonista. Gabonak urbi, urbil dauden dora eta aita novelen historioa saluko dizuet. Dora eta bota opari bat daukatea aita novelen txat. Bat batean ot, oparia joaten da egan iparpolora ino. Baina ezak egun nola, hori gaitik da zer ergelu bat. Hori da lehenengo bitxikeria. Orduan, oparia bilatzea erabakitzen dute, baina bakarrik gau batean eta kostatzen zaie poloraino joatea hogei minutu, ezki hori ez sentidoa. Mapak bide erakusten die, mapa bat aldu itsegin. Eta bakarrik iru lekuti pasa berdira ipar, poloa, ipar polora joateko. Eta erakigun nola. Azkenean polo orainoa dira eta aitano heleri ematen diote oparia. Baina geroz ez dira itzultzen etxera eta joaten dira aita gertzen dira magiaz bera iretzean. Eta erakigun nola. Espero duzuen guztokoa izatea. Nik ere, espero dut e, zuen guztukoa eta entzule guztien e, guztukoa izatea. Eskerrik asko, hain, e, zera, atal eroa e, kartzea gatik, e, Amaiur. Eta guazen e, urrengo abestiarekin e, eunatek, e, zure txandaz, e, abesti hau tatu duzu e, lehenengo programa honetarako. Girls like you. Edarki eta zergatik hautatu tatu duzu abesti hori ba oso poltalako eta gustatzen zait Venga ba goazen ikostera ea benetan poltalak 24 you spent the week It's making things right between us But now it's all good, babe what well, out backwood, babe They play me close Cause girls like you go around with guys like me Do sundown when I come through I need a like you, yeah, yeah Girls like you Love on and hear me do what I want When I come through I need a like you, yeah, yeah eta kontrarrelo gaur beraz, e, bueno, relako fundidiko egin behar dugu e, gaur autatu duzuen abestiekin, beraz, labur-labur e, e, e, entzuten ari gara eta orain azkeneko atalarekin, lehenengo programa honen askeneko atala, eta nairaren eskutik naira, zer kontatzen diguzu? E, ludotekako agenda Bai, ludotekako agenda ekartzen duzu Baya, Eta hori izango da Zure asteroko zera e, Atala Eta zer dira e, ludotekako berriako lapizka bat edo datozen jarduerak Zer komentatuko duzu e, Zer egin godute ludotekan Eta Ahoz, aurrera ba berri Ahoekin Hogeita bat abenduak olentzeroren bisita izango dugu. Horretarako hurrengo bihazteetan gabonetako eta egingo dugu olentzeroren txat egokituz. Besteguna ipagarriak. Abenduak hogeita zazpian escape room gaztegunean bose eta erdietan familia guztia etortzeko aukera. Urtarri laren bian zinezito bose eta erdietan Entzu, entzunaretoan, filma euskaraz, itxasontziak errezkatean. Urtarrilak sinezito zinezito bostetardietan, entzunaretoan, filma gaztelaniaz, koko. Sarrera euro bat. Aduz, eh, ba agenda ederra, batez ere eguberri hauetarako, ez da, Naira? Bai. Eta, asmoa duzue, joateko eh, jarduetetara? Hmm. Bai. Bai. bai, bai, ni bai Kronika e, egin behar duzu urrengo programarako Ados, pa ba onaino gaurko programa ongi hirubitzen baldin basa izue utxi beharko zaituztego urrengo larte Beraz, agurtuko dugu urrengo larte amaiur Agur ero arte Naira. Agur. Agur Argi. Agur. Eta beti arte enegunate. Agur. Eta ez dut esan Binon, eh bizita berezia izan dugu gaurkoan, eh e, izan dugu e, gaur hemen ludotekatik etorria. Agurren eskut eta ongi etorri eh miezker etortzagatik. Agur guztihoi. Eta aina da hor batean dagola. eta ez du agurtu nahi, Binon, e, nik uste dut ausartuko dela azkenean. Agur Naira. Agur. Bueno, eta zuei ere aur eta hurrengol arte hemen izango gaituzue berriozar battian e, FMko1.orttzan e, edo infogaztegune.blogespot.com e, ere interneten bidez entxun dezakeue hurrengolor arte eta ongi pasa.